Egy, egy, egy, kettő, három Következő megálló Gönc Árpád február 8-a a pontos idő, 9 percel múlott 7 óras, ha a hőmérséklet megengedné megengedni, hogy havazzon, természetesen esik. borulték csúszós utak. Budapest, Magyarország. 2018 február 8, 9 percel 7 óra után. Kejfe Jancsi Fiala János. 0614890999 és 063677161. 14 éven a uliaknak nem való. Kísérleti műsor, ad utolsó adás. 8-tól Györgyev is fél 9-től, Winterman Tersson 9-től, Uki Attila fél 10-től haza. Nem történt velem, hogy úgy gondoltam, hogy abból ma 7 és 8 óra között semmit se osztap egy önökkel, viszont annál többet zenélek, Már a szó, számít az, hogyha a zenélésnek, hogyha a CD-ről zene szól. Ezekben a percekben a Dave Matthews band azt megelőzően és ezt követően pedig a Linkin Park szól, de előadóból... Idején magyar tanárokból Dunát lehet. Az, hogy 7 és 8 óra között mennyi lesz a szövet, az alapvetően a hallgatókon múlik, azaz önökön. 0614890999 és 063677161. Ha van mire, én reagálok. 98 00 frekvencia. Fiala János itt hallgató. 06148 9, 9, 9, 9 és 0 Remind myself how I tried I'm so hard, hard. Despite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised that it got I'm so hard, hard The way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you knew me back then But it all comes back 1 4 6, 1. songs longer than we usually do in Because this is the very last show that we're doing. 99 és nulla 362211 Now that we've chosen to take all we can This shade of autumn still A hogy hétfőn, azaz 12-én este nyolc órától nagyon messzire jöttem ember lesz az Aquarium Tube volt lakájában. Február 12-e, hétfő este fél nyolc óra belépés digitális. <tos> 8 februári 8. avancsi törtököt, bezzámolott reggel, fél nyolc, az a kejfejöncsi. Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és kialajános műsora. Hétfőn azaz 12-én nagyon messziről jött ember lesz az volt boltlokájában. Bakáccsal, Filipovval, önökkel és feltehetően velem a belépés díjtalan. 12-e este fél 8 óra. 06 és 06, Listen to your heart Be kind Always, no matter We all grow up And someday We'll say goodbye So shine your light While you got one Make the Most of What you got Life while you got more make the most of what you got. pontosan, hogy melyik nap, de ezen a héten mondta azt, hogy ez a műsor tulajdonképpen önön és rajtunk múlik, és csak úgy működik, vagy legalábbis igen, úgy működött, hogy ön vezette a műsort, minket egy kicsit irányított jobban meg balra, meg, hogy mit mondjunk, mit nem mondjunk, és ez így működött, és ez volt jó, és hogy mostansága ez nincs. És már akkor elkezdtem az egészen gondolkozni, mostanára oda jutottam már, hogy egyszerűen, ahogy hallgatom a műsorokat, akikkel beszél, mindegyiknél azt érzem, hogy leg, ha a kocsmába ülnénk, akkor vagy az asztalra csapnék, vagy bevenném az ajtót, és elmennék, és emiatt nem tudok kérdezni, tehát én most csak a saját nevemben beszélek, senki máséba. de nem tudok kérdezni, mert most mondok konkrétakat, a elnézést nélkül nevek nem ugranak, de pont <kül> A három nevű a Simon... Uh, oh, El, El, -Simon El Simon László. El Simon Lászlónál valószínű, hogy minimum az asztalat csapta volna, ön is egy kicsit, tehát lehetett látni, hogy azért a béketülését, hogy a saját emberemet akkor is megvédem, ha az a legbrondább, legusztustalanabb dolgot csinálja, és, és megvédem, és nincs lehetőség kérdezni annyit, hogy ebből történt, vagy ebből kialakuljon valóban egy konfliktus, és azt tudja mondani, hogy hát, hát igen. Jött a másik, a Ferencvárosi polgármester, akit tételezzük fel, hogy én mindent elhiszek. De azért a parkolótársaság, ha én vagyok a polgármester, nem valószínű, hogy ismerné az én barátom nevét, és annak adna az én beleegyezésem, vagy az én javaslatom nélkül parkoló VIP, vagy mit tudom én, milyen kártyát, nem, tehát nem életszerű. Lehet, ha ennyire hülyék, akkor viszont az a baj. Jött a harmadik, aki önnél nem szerepelt, pedig végülben többször szerepelt, is úgy tűnt, hogy egy, hogy egy okos ember, a Szomó a, a, a somó a rabbi. Aki. hogy a donát László. Nem, a, a rabbi a, a önnél nem szerepelt most. Jó értem, nálam nem volt a köves Igen, köves De ő nem volt nálam. De azt mondtam, hogy ne önnél nem volt, de ugyanaz az érzésem. Csinál valami, hát nem igaz. Tehát azért azt gondolom róla, amit hallottam róla, meg ahogy beszélt, ő nem egy buta ember. Azt nekem nem mondja, hogy ő azt nem tudta előle, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből, és hogy mi csinál. Ha nem tudta, az iszonyat. Ha tudta, hát az, az egy kicsit javít, mert azért esze volt, de nincs lehetőségem se ezt a fejére húzni, se a kocsmai módszerekkel ezt a történetet megbeszélni, és innentől kezdve nem tudom önt felírni, és azt mondom, most itt az összesről beszélek, nem tudom azt mondani, hogy, hogy hát ön miért nem kérdezhet keményebben, nem kérdezhet keményebben, mert van egy valamilyen szintű megállapodás, hát nem lombolhatja őt a földbe. Miközben néha a földbe szeretné őket szombolni. Tehát azt érzem mindenütt, most mondhatnám hirtelen eszembe, hogy ez a 60 vagy polg gyengülsi polgármester, meg a... Tehát, hogy mindenki állandó, permanensen nem tud igazat mondani, és így nem lehet. Üdvén, én, én hallgatom Önt, és az még nem, én értem, amit mond, de az nem derült ki, hogy mi baja. Érzik... Azt hogy nem tudom felhívni, nem tudom felhívni, mert nem tudok mit kérdezni azzal kapcsolatban, de ami azért, előtte de nem, a, de, de, nem, de nem azért nem tud felhívni, hogy mit, miért nem tud, hogy nem tud kérdezni, hanem az egésszel nem tud mit kezdeni. Amit ez én... eszorban, persze. De ezt, a részét, ezt a részét én tökéletesen értem. Jó, hát akkor ezt szerettem volna végre egyszer nyugodt körülmények között elmondani. Köszönöm. De ez nem jó érzés. Nem, nem, de hát a mostani adást is ezt, ezt Senki semmit nem mond. És nem ítélem el őket. Én nekem is ugyanez a bajom. Nem kérdez, mert, mert, mert nincs vége, nincs igazság. És a, a, a hazugság az még mint ha nem beszélünk róla. Vagy legalábbis én így hát tudom. Ez a közéleti szféra, a privát szférából meg nem gondolnak betelefonálni. Nem gondolják azt, hogy terik-e Pistának, hogy boldog születésnapot. Ja. Jó, hát nem nagyon hát. Én ezt értem, de hát az is az élet része. Azt tudja, el tudják képzelni, hogy a persánynak egyszer csak szólnak, hogy főigazgató úr, tegnap még ezren voltak, de valahogy az elmúlt időben egyre kevesebben jönnek. 950-en, 900 850 800, -en, 800 -en, máskor ilyenkor ezerek voltak itt. Főigazgató nincs ilyen félelme, hogy az embereknek elment a kedve az állatkertől. És ha bár ez egy nem létező történet, Bersányi Miklós föláll, és azt mondja, hogy a gyerekek a legszörnyűbb álmom tűnik megvalósulni. Yes, you Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Egy kérdésem lenne a Fiala úrhoz. Ugye tegnap járt le az a határidő, amit a, a diákok adtak a, az Orbán ő. úrnak arra, hogy egymás a 12 pontra. Hogy én nem értem, vagy, vagy nem látom értelmét annak, hogy, hogy az Orbán Viktor úr ezt miért nem használta ki ezt a lehetőséget? Hall, vagy... Hallványilag üzem. Ugyanúgy, hogy... ugyanúgy eszembe jutott, mint önnek. Tehát, hogy ettől jobb kommunikációs lépés, vagy nem tudom, tehát hogy nem is tudok jobbat elképzelni, mintha ő kiállt volna emellett a dolog mellett, és ő azt mondja, hogy az, az én kormányom milyen nyitott, mi nyitottak vagyunk minden egyeztetésre, egyebek, és semmi. Tudja, hogy mi hogy... lenne a legszebb megoldási módozat? Ez ugyan nagyon futurisztikus, de én azt mondom, önnek a tévedés kockázata, hogy mi van akkor, ha erről nem is tud? Elfelejtették őt, erről tájékoztatni. Az autóban közlekedik, nincsen rádió, tévét nem néz, postájában nem szerepelt, és csak holnap rá fog ütni az asztalra egy gyerekeket. Hát miért nem mondtátok, hogy a diákok akartak el beszélgetni? Én szívesen beszélgettem volna velük, főnök, másfár késő. É, én nem az, az, a kérdés merült föl, hogy, hogy ennyire szakadt volna a valóságtól a miniszterelnök, vagy, vagy tehát, hogy én nem tudok önnek válaszolni, lehet, hogy következő kérdés majd lesz egy ilyen a nemzeti konzultációban. Hát figyeljen, éppen most van egy interjú egy szíriai lakodalmas rockstarra az Indexen, aki e-mailre válaszolt, nem, nem tudom, másféleképpen nem akart. A kommunikációnak rengeteg módja van, Orbán Viktor nem akar találkozni a diákokkal, a diákoknak pedig nem jutott eszükbe, hogy e-mailen elküldjék a kérdéseket ne gondolja azt, hogy nem értem azt, amit ön mond, de nem tudok épp választotni. választatni. Mert még ezek után csak egy, egy gondolat merült még fel bennem, hogy, hogy akkor most lehet, hogy mert két hét múlva, amikor esetleg a riákok tüntetnek, akkor majd ez meg egy megfelelő alkalom lesz arra, hogy azt mondják, hogy majd ezt is biztos valamelyik soros szervezet támogatta, vagy vagy... szervezett vagy a nincs, találgatásokba se akarok itt belefogyni, fogalmam nincs. Tudja, a az a, az a baj, vaj, az... hogy a gyerekeinknek a, a jövőjéről van szó. Tehát, hogy nekem két iskoláskorú gyerekem van, látom, hogy mi történik az oktatásban. és hát Én, mint választópolgár, azt szeretném, hogyha történne előrelépés. De hát úgy látszik, hogy. Vagy a iskolába, legnag... vagy le az osztályfőnököt. Jó, hát köszönöm szépen. Ez van, olyan olyan a van olyan, amikor az ön két széttárt kezére másik két széttárt kéz a válasz? Igen, igen. Attól mi Én nem fog ölelkezni? Nélvek. Főnök, figyelj, szeretnének veled a diákok beszélgetni. Miről? Vannak itt ilyen pontok. Mi vagy, ha nem akarok velük beszélgetni, főnök? Ez jó is. Paper boy, paper boy. De hát otthon is van úgy az ember oda szól a gyerekének, hogy beszélgetnék veled mire azt mondja hogy nekem ez nincs kedvem Are you predator, do you feel me? Tény, hogy otthon négy éventel nem cserélik le az apákat. 7- perc múlva lesz reggel nyolc óra. 061-48-9-099-9 és 06-36-77-11-61. Hétfőn tizenkettedikén nagyon messzire jött ember lesz. Az Aquarium Club volt lokájában. Bakácssal, a önökkel és a belépés díjtalan Aquarium Club volt lokál. Az egyik betelefonálónak mondom, hogy az, amilyen a nagyjából két héttel ezelőtti, nagyon messziről jött ember volt, az egészen frenetikus volt. És mégis emlékszem rá, hogy korábbi. Úgymond meleg hangulatú, nagyon messziről jött emberek után. Hányan telefonáltak be másnap, hogy milyen fantasztikus volt. Nem én, itt ráadásul ezzel az alkalommal én teljes értékben epizódista voltam. Az előző után egy ember telefonált be, hagyj jó napot. Nem mindig a körülményeket kell kárkoztatni. Mi magunk vagyunk a körülmények. néha úgy tűnik, mintha magunkat kéne vagunkat kinek ígatni és So I just do the water pump. Microphone so close, crowd so far apart. Take my piece of mind and Marnie, sell my name across your heart. Lennox koncert, az még rám férne. Megnézem, hol van a Lenox koncert. mindjárt Londonba március 4-én. tegnap 2003 okszadal 3-án meghalt a nagynéném, és most beküldött egy ilyen a táj Magyar Telekom követelési törlesztése, hát a címzett a hölgy, és itt leszölek a tőkét, a kamatot, a költségi díjat, összesen 20 ezer, akkor küldik a csekket, a 10 ezer. és amennyiben ő ezzel élni akar, akkor írásba itt vannak a cím, e-mail, minden, hát én megnéztem, hogy ki ez a cég. Körülbelül tudom is egyébként, hogy mi volt ez. Lényeg az, hogy most 14 év múlva küldenek egy ilyen követelést a hölgynek. Áruljál már el, hogy ön, hogyan emlékszik vissza arra, hogy mi az, amivel kapcsolatos ez az ízé? É, onnan, hogy én vagyok a unokaöcse, és uh, én 2003 uh, májusában kötöttem egy ilyen eltartási szerződést, hát ezt a szerencsés szerződést, és ő uh, október 3-án meghalt. És hát a, a volt uh, telefonja, amit aztán a Telekom az én nevem rátért, mert hát a Telekom csak akkor én. Uh, um, olvastam ott a papítót, csak akkor írja el, hogyha semmiféle követelés nincs a fizetéssel. Ja, és a persze teljesen, én amikor megkötöttem az a szerződés, akkor mindenféle folyószámlámról összes mindenféle díjakat azok onnan mentek. Tehát automatikusan a Telekom is, a többi cégek is levonták az összeget. Úgyhogy nem is történhetett volna meg, de úgy történt, hogy nem tudom, hogy történt. Jó történet volt, köszönöm szépen. Jó reggelt lehet. Köszönöm, György beledek van a vonalban. Én azt gondolom, hogy a korrekt tájékoztatás, a klasszikus értelemövet, a korrekt tájékoztatás megkívánja azt, hogy beszéljünk arról, Amiről lehet olvasni, de viszont a keveset lehet róla hallani. Ezekben a napokban zajlik. Ezen a héten vizsgálja a Budapesti világörökség területeit, érintő nagy beruházásokat. Az ICONSZ nemzetközi küldöttség, az UNESCO világörökség bizottság által delegált műemlékvideó testület azt elemzi, hogy az egyes projektek köztük a Liget építkezései milyen hatással vannak ezekre a területekre. A küldöttség látogatásának előzménye, hogy a világörökségi bizottság már a nyár folyamán aggodalmát fejezte ki a Budapesti világörökséget veszélyeztető beruházások miatt is kért a magyar állam további engedélyek felfüggesztésére, de ez vonatkozik számtalan dolgra, magas magasépítésű házakra, nem feltétlenül csak a ligetre. Milyen események lesznek? Képviselteti-e magát azon a város Milyen mértékű betekintés nyer ebbe a nyilvánosság? Mennyire lehetnek ezen jelen a civilek? Hol lesznek ezek az események? Figyelek, ha van mire. Jó reggelt kívánok! Ugye a az UNESCO-nak a, a bizottsága, a világörökség bizottsága, az icomo az, aki most Budapesten az épített környezet kapcsán, ugye itt a világörökség kérdését vizsgálja, itt van Budapesten, ugye az ő feladata ez, tehát ő tulajdonképpen nem tesz mást, mint időközönként vizsgálatokat végez azokon a területeken, amik valamilyen szempontból a világörökség közvetlen vagy közvetett környezetében találhatók, nincs ez másként Budapesten sem. Az, hogy ez milyen indíttatásból indul, hogy maga az ICOMOSZ, önként dönt úgy, hogy idejön Budapestre, és vizsgálatokat végez, vagy pedig feljelentésre indul. Ez ilyen szempontból azt gondolom, hogy irreleváns, bár azért érdemes elgondolkodni egy kicsit ezen a jó magyar szokáson, és hogy vajon ez nemzetközi térben is eként zajlik-e, hogyha valami politikai, építészeti, vagy bármilyen szempontból nem nyeri el a tetszésünket, akkor rögtön a vonatkozó nemzetközi szervezethez szaladunk-e, hogy tessék ránézni ugye arra, hogy a, a civilek legyenek azok várvédők, vagy ez inkább egy ilyen egricsillagok, vagy ligetvédők, vagy magasépítésű ház ellen fellépők, azok ugye arra szoktak hivatkozni, és most is azt lehet olvasni, hogy végül is a hazai hatóságoktól, vagy ról visszapattanak, és nekik nincs más lehetőségük. De nem akarom az ő nevükben olyan mondatokat mondani, amelyek nem biztos, hogy az ő gondolatmenetüknek megfelelő. Milyen eseményekre kerül sor, hol és mi a menetrend? Ugye az a helyzet, hogy ez nem a Liget projektet érinti elsősorban. Tehát a Városliget, ZRT az, az összes vonatkozó jogszabályi előírásnak eleget tesz akkor, amikor a beruházást végzi. Jogerős építési engedélyeket szerez, jogerős építési engedélyek birtokában végzi a beruházásokat. Ugye ránk annyi vonatkozik, hogy világörökségi hatástanulmányt kell készítenünk, hiszen maga a Városliget, az ugyan közvetlenül nem tartozik a világörökség területéhez, de egy úgynevezett puffer zónába tartozik, tehát nyilván az a helyzet, hogy figyelemmel kell lenni itt az épített örökségre mindenféle szempontból. A Városliget ZRT ennek elegettett, tehát elkészítette ezt a világörökségi hatástanulmányt, amit a vonatkozó szervekhez benyújtott, ugye a vonatkozó szervek ö, döntése ez alapján fog megszületni. Ez innentől kezdve egyébként nem az ERT, hanem a hatóság, illetve hát a miniszterelnökség. Mondom, az ö, nem tudok példát mondani, elkészítettük a világörökségi hatástanulmányunkat, ezt benyújtottuk. Ezt honnan olvashatuk? A világörökségi hatástanulmány ez egy döntés előkészítő anyag, ez a világörökségi, ugyanúgy, mint az építési engedély, ez egy része ennek, tehát az engedélyezési eljárásnak ez egy, ez egy feladata, ez egy része, aminek nekik eleget kell tennünk. Ugyan, van ez hogy beadó? Ez a világörökségért felelőség, a miniszterelnökség alá tartozó vonatkozó szakhatóság. És ez történt? Amikor a, a hatástanulmány egyébként még novemberben elkészült 2017. novemberében ekkor beadásra került a... a, gondolom, ez, ez, az a, ez, az a ez az egészszel kapcsolatos, tehát nem egy rész. ez. Az így van, ez az az az mi a dolga ezzel a miniszterelnökségnek? Az ő feladata, mint hatóság megvizsgálni hogy az a. Az a tehát ő szakhatóságként az építési engedélyezési eljárásban részt vesz. Tehát akkor, amikor jogerős építési engedélyt adnak ki a városligát ZRT által végzett beruházásra, legyen az a Néprajzi Múzeum, vagy a uh -huh. ház vagy bármi, akkor ugye az építési engedélyezési eljárásban magában Uh, ugye a, az engedélyező hatóság, itt jelen esetben a, a, az ötödik Kereti kormányhivatal bekéri a szakhatóságoknak az állásfoglalását. Bánya kapitányságtól kezd uh, az összes szakhatóságét, azt hiszem 30 vagy 32 darab ilyen szakhatóság van, ebből az egyik az örökségvédelmi szakhatóság, ami jelen esetben a miniszterelnökség alá tartozik. Tehát e, nyilván, ahogy nekünk el kell készítenünk geodéziai terveket, az nekünk el kell készítenünk e, mondjuk a hidrogeológiai tanulmányokat. Ezt ugye nyilván nem az ötféle kerületi hivatal e, hivatott eldönteni, hogy mondjuk az a hidrogeológiai tanulmány. Ebben egy, egy, egy, van. Egyik e? mentén haladunk, csak azt kérdezem tőled, hogy ez így működik, és ezek az engedélyek megszületnek, ami azt jelenti, hogy maguknak a szakhatóságnak egyelőre ezek, ha nem volt okus táblát felmutatni, akkor az az engedélyezési eljárása, amely jelenleg a, a miniszterelnökségen van az az egészet, mennyire fedi át, mennyire nem, és annak az, az engedélyezés az valójában mennyire befolyásolja az egészet? Ö, nem befolyásolja, mondom még egyszer, tehát nekünk jogerős és végrehajtható építési engedélyek vannak, ami alapján működünk. A, az ICOMOS vizsgálata nem erre terjed ki, tehát ő átfogóan azt nézi, hogy Budapest, illetve maga a szakhatóság Budapesten eleget tesz-e az összes az UNESCO által megfogalmazását. A hogy a miniszterelnösségengedézést az erről most leválasztottam, csak van a kukája, amit mondtál. Tehát azért mondom, hogy ez, ez nem közvetlenül a Liget projekthez köthető. Ez a misszió ez jelenleg itt van Budapesten. Én úgy tudom, hogy egyébként megtekintettel megtekinti az összes helyszín. Én úgy tudom, hogy egyeztet egyébként a meghívott civil szervezetekkel is. Erre itt azért egy fontos dolog, hogy ehhez ugye bejegyzett civil szervezeti formának kell lennie. És nyilván ez alapján kialakítja majd a saját álláspontját. Beletek nem találkozik? Pontosan, veletek találkozik? Az ICOMOS végigment az összes ö, helyszínen, járt a Városligetben is, tehát ö, természetesen ö, látta az összes készülő beruházást, a státusz ismeri a terveket. De volt-e hivatalos találkozó az Ikomos? Volt hivatalos találkozó ebben a kérdésben természetesen. Amikor a civilekkel találkozik, amikor veletek találkozott azon a civilek, amikor a civilekkel találkozik, akkor ti nem lesztek ott. Mi biztos nem leszünk ott olyan egyeztetésen, ahol ő civilekkel találkozik. Ezt, ezt tudom mondani, mert nem kaptunk ilyen jellegű meghívást. Az elmondható-e, hogy amikor ti találkoztatok, ott miről esett szó? Ez egy bejárás volt, ahol azokat a dokumentumokat, illetve azokat a Világörökségi hatástanulmányban megfogalmazott tételeket. Ez tényleg egy sétál, amikor ő végig sétált, az -nak a nak a bizottsága végig sétált, és megnézte volt, a főségtervése közvetlen e, környezetét, ez tegnap volt. E, azt kérdezem, hogy ilyenkor papírokat átad az ember, mert egyébként amikor sétál, akkor ritkán szokott papírokat olvasni közben. Nem, ez egy, ez, egy, ez egy bejárás volt, tehát, hogy ez egy, ez egy megtekintés volt. Tehát, e, ahol ő sétálhatott volna egyedül, ő sétálhatott volna bárkivel együtt, tehát hogy ez egy nyilván az a helyzet, hogy kért egy bemutatást arra vonatkozóan, hogy, hogy az egyes tervek kapcsán mikor láthat, mi hogyan néz ki, hol fog megépülni, tehát ebbe kért egy egy bemutatást. Hányan vannak az Ikomos? Egész pontosan hányan tartózkodnak Budapestről, erről fogalma. Nincs tegnap egy háromfős delegáció vett részt ezen a bejáráson. Maga ez a bejárás, maga a civilekkel való találkozó, maga az egész magyarországi látogatás, a Városliget Project életét tekintve mit jelent? És szándékosan hagyom, ilyen tárban nyitva az ajtót amit ebben a beszélgetésben is sokatszor hangsúlyozott, több mint 30 szakhatósággal kell különböző egyeztetéseket lefolytatni. Ebből a világörökségre vonatkozó szakhatósági állásfoglalás, ez egy. Ez enélkül természetesen nem megy, de se túlhangsúlyozni, se alul intonálni nem érdemes ezt a kérdést. Pontosan ugyanolyan toposzt mint a hidrogeológiai kérdés, amiről ebben a műsorban is rengeteget beszéltünk, illetve az összes egyéb szakhatósági kérdés, amiről beszélhetnék, megfelele az építési szabályzatnak, és a többi, és a többi. Tehát ez egy normál körülmények között, ez egy Mezei jogtechnikai kérdés. Nyilván ad egy rossz annak a, ennek az egész kérdésnek, hogy azok, a, a, akik tiltakoznak, akik úgy érzik, hogy a magyar hatóságok azok elfogultak, vagy nem a megfelelő módon fejtik ki a működésüket, ők hirtelen felindulásból az összes létező nemzetközi szervezetnél feljelentéssel élnek nem akarok ebből zsákba árulni, hát ez persze, hogy az egy rossz állít az egész kérdésnek, ez döntse el mindenki saját maga hogy komfortosan érzi magát ezekben a helyzetekben, vagy nem. Én azt tudom mondani, hogy félnivaló, tartani tartanivaló a Városliget ZRT részéről nincsen, minden beruházásunk szabály szerint A világörökség itt abszolút tehát szó nincs arról, hogy a liget projekt bármilyen szempontból veszélyeztetni a világörökség kérdését, hiszen pont arról van szó az ellenkezőjéről, hogy a puffer zónába tartozó Városligetben azok a régóta magukra régóta várató infrastruktúrális beruházások is meg tudnak történni, ami általában sokkal tisztább, sokkal ergonomikusabb, hogy ezt a kifejezést Igen. használjam, park és fejlesztési környezet tud létrejönni. Egyébként ez a civilekkel való jó értelemben vett küzdelem, az egy ilyen bejárás során szóba kerül. Természetesen igen, tehát eh, ahogy ebben a rádió műsorban is beszélünk erről a, erről a kérdésről, ezt eh, se én, se a kollégáim soha nem akarják eh, megkerülni, hogy Magyarországon vannak beruházások, vannak nagy beruházások, eh, amelyeket eh, civil tiltakozások kísérnek. Azt De azért, kérdezem, hogy, bocsánat, csak, hogy a séta folyamán ti hozzátok szóba, vagy ők hozzák szóba? Ebben az esetben mi hozzuk szóba, de azért, szóval azt fontos tudni, hogy ezek a kiváló szakemberek, akik nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek, ezek ezen egyáltalán nem lepődnek meg. Tehát ők azért a nyugati világból érkeznek, ahol a civil tiltakozásoknak és a civil véleményformálásnak az egészen konszolidáltól, az egészen vad módjáig szinte mindennel, sőt mindennel is találkoztak már. Tehát ezt lehet látni az összes nemzetközi szervezetnél, hogy kellő rutinnal tudják ezt kezelni. De igaz ez egyébként mondjuk a, a, a világ legnagyobb faátültető cégére, az Opic GmbH-ra, aki több mint egymillió sikeres faátültetésem van túl, ugye velük dolgozunk a Ligetben is, ez egy német cég, dolgoznak Angliába, Skóciába, Spanyolországba. Ők, amikor, amikor civil tiltakozással találkoznak, akkor ez nekik tulajdonképpen rutin. Tehát, Igen, ez... de maradjunk abban, hogy tulajdonképpen, mert ugye a legutóbbi példánál azért ez néha nem tulajdonképpen, mert arról szó volt, hogy arra nincsenek felkészülve, vagy fölmásznak a gépekre, és akkor azt mondják, hogy köszönik szépen ők, inkább visszavonulnak Tehát azért a tulajdonképpen el óvatosan kell bánni. Ez... Mindenképpen jelent nehézséget, a Városliget esetében is azok a tiltakozók, akik a törvénytelenségtől sem riadnak vissza, ezek egyébként többletköltséget is jelentenek, tehát ha úgy tetszik, a közösség pénzéből ők egy jelentős töbletet hasítanak ki azért, mert lassítják, nehezítik a munkát, én csak azt akarom mondani, hogy ez nem egy egyedülálló jelenség, nem a városliget az egyetlen, aki ezzel találkozik, még a Magyarországon egyébként az éveken át tartó tiltakozásnak, legyen ez egy fő, három fő, öt fő, tíz fő vagy száz fő, ennek nincs is ekkora praxisa, de azért nemzetközi szinten azért elég csak egy, egy világgazdasági csúcsot nézni legyen Hamburgról, vagy Davosról szó. Szóval, hogy azért ez nem nélkül álló. Ez a ö, demokráciának hívott ö, politikai berendezkedés, ezt, ezt indukálja, és ezt hordja magába ebben Magyarország is természetesen részese ennek a dolognak. Azt gondolom, hogy hogy ezt a nemzetközi szakértők így az ICOMOS is visszaigazolja, nem először találkozik olyannal, hogy valaki hozzájuk levelet ír a tekintetben, hogy nem így képzeli el London történelmi belvárosának a megújítását, vagy Krakónak a megújítását, tehát hogy azért ennek van egy, van egy praxis, ők ezt kellő rutinnal kezeljék, kezeljék, de mindettől függetlenül mondom, ez nem városliget ZRT kérdés, Ö, nekünk ez egy, szakhatósági kérdés, és azt tudom mondani, hogy jelenleg a Várostiget ZRT eleget tett az összes kötelezettségének. A szakhatóság aként kitéli meg, hogy rendben van ezért jogerős építési engedélyeink vannak. Menetrend szerint halad az új Néprajzi múzeum kivitelezése a Budapesti Városfigyetve Leti 56-osok terén, ahol a burkolatot már fölszették, és jelenleg a kiváltási munkálatok, valamint a részfal építésének előkészítése zajlik. Közölte az építkezés kommunikációjával megbízott ügynökség pénteken az MT-vel. Ebben két olyan sajátos elem ami az én érdeklődésemet. Egyrészt némileg. Ez a megyünk az úton, most az ember ugye általában akkor szokott megszólni, hogy valóban elér, tehát hogyha egyszerűen csak hogy haladnak az építkezések, arról ritkán szoktak ebben a formában így kiadni kommuniként, ám legyen. A másik pedig az, hogy az egyes építkezéseknek külön kommunikációs ügynöksége van, vagy valamit én rosszul érzékelek. Én nem tudom, ez valami félreértés lehet, tehát ez a Városliget ZRT-nek a e, sajtóközleménye e, lehet. Ugye elkészült egy nagyon izgalmas videóanyag, ez volt az apropója annak, hogy a Néprajzi Múzeum kivitelezése ügyében e, megszólaltunk. Egyébként tényleg ajánlom mindenkinek a Városliget ZRT honlapján is hozzáférhető ez a videóanyag, itt Ez egy szakmai kérdés, ahol Kemecsi Lajoson túl, ugye a Néprajzi Mózeum főigazgatóján túl Bodó Sándor, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke, Paládi Kovács Attila, etnográfus, Sebő Ferenc népzenész, a Néprajzi barátok kör elnöke beszél arról, hogy 145 év után ennek az egyébként páratlan gyűjteménynek, egy végre a gyűjteményi céloknak megfelelő épületbe költözni, ez milyen felemelő és hatalmas dolog a magyar etnográfia a magyar néprajz számára. Én szerintem egyébként ez egy kifejezetten eh, szakmai, ugyanakkor mégis nagyon lélekmelengető videó érdemes megnézni, és ennek kapcsán természetesen beszámoltunk arról, hogy ütemtervszerűen zajlik a Néprajzi Múzeumnak a kivitelezése. Eh, elég régóta beszélgetünk ugye itt a Liget projektnek az elemeiről. Itt azért 2018 eh, tél vége tavasz eleje, az egy, az egy fontos mérföldkő. Tehát az az évek óta zajló előkészítő munka, ami építészeti tervekben, vagy a szélesebb közönség számára látványtervekben öltött testet, ez most elkezd kivitelezési formában megjelenni, hiszen Komárom országos műemléki raktározási és restaurálási központ, szépművészeti múzeum, pavilonok. Három darab parkberuházás, Olofpálmeház, Néprajzi Múzeum, ugye a vett ligetben a biodóm, mert ezek kivitelezés alatt vannak, daruk állnak, elzárt területek fémjelzik most ezt a ligeten belül. Van, ami ebből már átadásra kerül, mint a, a, a románcsarnok, vagy a pavilonok, hamarosan az OMRK is, tehát azért ez egy, ez egy fontos dolog. Tehát az, ami eddig virtualitás volt, ami eddig tervek formájába jelentkezett, az most, most maga a valóság. És, azt kérdezem, mindig a hiányérzet az, ami megszólal bennem, én egy ilyen szemléletű ember vagyok, mi a helyzet a galériában? Ütemezetten zajlik ugye a, a, ugye a Magyar Zeneháza, a Nemzeti Galéria és a Magyar Innovációháza azok a meghatározó projektelemek, amik még nincsenek kivitelezési fázisban. Ütemtervszerűen zajlik az engedélyezés, a tervezés, illetve a tenderezés, attól függ, hogy melyik épületnél éppen miről beszélünk. A magyar zeneházánál ott a generál kivitelezésnek a, a tárgyalásos eljárás formájában zajlik éppen a kivitelezőnek a kiválasztása, ugye itt ennek az első fázisa már lezárult a galériának az építési engedélyezési eljárása van ebben a másodpercben soron, mert hát azért ez egy elég komplex és nagy épület, illetve hát a Magyar Innovációháza, ami gyerekkori nevén közlekedési múzeum, ami egy elég előrehaladott projektelem volt, de lévén, hogy 2017 májusában a kormány azt a döntést hozta, hogy annak érdekében hogy a közlekedési múzeum egy valóban integrált gyűjteményt tudjon bemutatni, és ha a nagyvasúti műtárgyaktól kezdve az összes a közlekedés történet szempontjából releváns gyűjteményi elemet be tudja mutatni, ezért ez más helyszínen valósul meg. Ugye ez itt, egy kőbánya ipari területet jelölt ki a kormány erre. Kőbánya ipari területet jel jelölt ki a kormány erre, azért ugye ez egy klasszikus bardamezős beruházás lesz, itt a dízelcsarnokban, de ez egy nagyon érdekes törekvés, és azt gondolom, hogy urbanisztikai szempontból kifejezetten üdvözlendő kérdés, hiszen itt egy rosdajövezeti megújításról van szó, ahol a jelen tudásunk szerint ugye három emblematikus kormányzati beruházás is megvalósul egymás mellett, hiszen az csarnokba költözik az opera, az operának a háttérintézménye, ami nem csak raktárként, hanem előadóhelyként is fog funkcionálni. Közvetlenül mellette a dízelcsarnok átalakítása egy igazán nagyívű új közlekedési múzeum, lehetőségét nyitja meg, és ugye az országos levéltár költözése is tárgyát képzi, ami erre az egész Télpesti térségre egy hatalmas mágnesfejlesztésként 6 hat és 6 hat hat, hogy ez az évtizedek óta elhanyagolt rösdölvezeti részen három darab ilyen beruházás is megjelenik. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy végtelenül üdvözlendő elképzelés. Mint ahogy az is, hogy az a történelmi épület, ami a, a Ligetnek az egyik központi attrakciója volt, és ami a háború után nem találta meg a méltó helyét, az, az visszaépüljön, és egy olyan interaktív kiállítás jöhessen létre, ami a magyar géniuszhoz, a magyar innovációhoz köthető. Ugye nyilván azáltal, hogy nem kell a föld alá vasúti kocsikat tenni a Magyar Közlekedési Múzeumnál, hanem egy olyan épületet lehet megépíteni, aminek egyébként a footprintje kisebb, tehát ezt azért fontos mindig elmondani, hogy az eredeti koncepcióhoz képest ezzel érdemi zöld felület szabadul fel a ligetben, hiszen nem kerül alá egy gyakorlatilag Tesco méretű mélyépítés, és egyébként ezzel az épület is valamivel olcsóbb lesz. Ezért át kell természetesen tervezni, még hogyha, még hogyha a felépítmény kinézete nagyon hasonló is lesz. Ez az áttervezés hamarosan a végéhez közeledik az engedélyezési eljárás, itt is hamarosan lezárul, és 2018 év végén ütemterv szerűen uh, a Magyar Innováció Házának a beruházási munkalata is megindulhat. Végül, de sajnos nem utolsó sorban, a múlt héten, amikor nem voltál itt, Történt olyasmi, amit nem lehet ezen a héten nem megemlíteni, mit lehet tudni ezeknek az hátroknak a, a felgyulladásáról, felgyújtásáról? Én azt gondolom, hogy a, a rendőrséget saját hatáskörbe vizsgálja ezt a, ezt a kérdést. Én, én tényleg annyit tudnék hozzámenni, értemes főleg egy ilyen elsős délutánon minden érdeklődőnek végig sétálni a, a, a, a, a ligeten, megnézni, hogy milyen állapotok uralkodnak ott, én természetesen beruházóként ö, együtt élek ezzel a kérdéssel, ugyanakkor nem tartom kultúráltnak, civilizáltnak és európai értelembe vett módon normálisnak azt, hogy egy közparkban lassan két éve gyakorlatilag hajléktalan tanyák ö, üzemeljenek, és hogy a magyar hatóságok a vonatkozó jogszabályok betartása mellett ne tudjanak ebben az ügyben eljárni. Ö, gázpalacokon főznek, sátorba dohányoznak, erről fotók vannak. Én azt gondolom, hogy kódolva vannak a hasonló lehetőségek, mint ahogy sajnos a legtöbb olyan helyen, ahol, ahol nem megfelelő körülmények között hajléktalanok élnek életvitel szerűen. Nyilván a Városliget ZSZ oldaláról megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a esetek elkerülhetőek legyenek, de azért érezzük ennek az abszurd voltát hogy azok a um, életvitelszerűen a, a ligetben, Sátrazó tiltakozók, akik egészen valószínűtlen és méltatlan körülményeket tartanak fönt a ligetben. Hát nem tudom, gondolom, hogy nem spontán egy gyulladást figyelhettünk meg itt a sátrak tekintetében, de hogyha bármilyen erőszakos cselekmény történt, akkor ezt a magam és a Városliget zrt elében is a leghatározottabban elítéljük és bízunk benne, hogy a hatóságok megtalálják a felelősöket ebben a kérdésben. Ugyanakkor kérek szépen mindenkit arra, hogy, hogy a biztonsági állójaidásokat pedig tartsa be, és mondjuk egy fővárosi közparkban, hogyha nem muszáj, akkor a gulyászlevest azt ne szabad tüzön készítse, mert ez minden vonatkozó szabályozásnak és jogszabálynak ellentmond. Köszönöm a rendelkezése állás, és amennyiben a jövő hét csütörtökön nem vagy Tanganyikában, akkor 8 óra után 4 perccel hívnak nem van. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Köszönöm. Szervusz. Önök, Gyorgyev is hallották, a beszélgetés a Várostigaz -e ZRT támogatásával készült. I Jó a műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. A a polgármester Wintermantel Zsolt. Sziasztok kívánok mindenkinek. Csak a papírjaimért lehajolok, hogy az eszemet azt ide tegyem az asztalra. Olvastam a dohogását a népszavazási kezdeményezés alkulása kapcsán van, amit értek belőle? Azért, szó... azért valamit nem. Nem. Hát, Formál eh, logikailag. Nem, nem. Bármennyire is furcsa, én, én nem erre a részére gondoltam kitérni, hanem arra, hogy az egy szomorú valóság, amikor Politikai aktivitás jön létre olyan területeken, amelyek elvileg a politikai aktivitást le kéne, hogy dobják magukról, mint a viaszos vászon a vizet. Tehát az, hogy népszavazást lehessen kiírni a metro felújítása kapcsán az akadálymentesítésről, az valahol a természetes logikát teljes mértékben farba rúgja, de Magyarországon semmi se lehetetlen. Hát erről már két műsorban is beszéltünk, tehát szerintem a szakmai részét, meg az álláspontomot én már alátámasztottam. Sajnos én ezt, ezt én az Újévi évig köszöntőmben is, és az új interjúban interjúmban is, itt Újpesten azt, azt mondtam, és azt kértem, mit kívánok az Újpestieknek, hogy békében és józanésszel barátságban vészeljük túl a választási kampányt, és utána pedig akkor azt elfelejtve, akkor tovább is dolgozzunk együtt Újpestért. Érdekes módon ilyenkor választás előtt hirtelen megszaporodnak ezek az ügyek. Most, most, most éppen bontás alatt van ugye az újpesti uszoda, ami a nevében az újpesti, mert itt van Újpesten, de Újpesté sosem volt. Ez mindig is a fővárosi illetve a főváros cégének a tulajdonában áll, amit 2007-ben, tehát több mint tíz évvel ezelőtt zártak be, az akkori fővárosi vezetés azóta ott állt parlagon, folyamatosan évről évre csak romlott az állapota. Hosszú ideje, köztudomású tény volt, a főváros többször is el akarta már adni, ugye mivel ez egy ilyen monstrum, nem senkinek nem kellett, így ezért azt döntötte el a főváros, illetve a főváros cége már talán más vagy két évvel ezelőtt, hogy akkor lebontja és telekként próbálja értékesíteni. Most ez a bontás zajlik, de természetesen egy hónappal még a bontás megkezdése előtt pedig köztudomású tény volt, hogy le fogják mondani. Itt meg nem nevezett, és ezért reklámot nem csináló párt elkezdett mozgulódni, hogy akkor ez én nyissuk ki újra, és akkor ez a majd, hú, akkor az régi fényében tündökön, ami egy műszaki és gazdasági nonszensz volt, de nem baj, jön a kampány, úgyhogy nyissuk ki újra. Tehát ezek ilyenkor meg megszaporodnak, meg de hát azért mondtam, józansággal az és békében, nyissa, boldogságban. Nyissanak nyissa ki újra mit? A régi 20000 amit ami tíz éve zárva van és egyébként műszakérlek alkalmazva, aminek nincs is vize, mert az a vezeték, a minden hibra kapta... Mi minek blokadta, neki, bontják? Hát akkor még éppen nem bontották, Jel. de hát már ugye köztudomás után másfél éve, hogy le fogják mondani de nem baj, hát a politikában, meg ezekben az akciókban, meg egyébként én értem a rációját abban a tekintetben, hogy a nagyon-nagyon-nagyon sok újpestinek van érzelmi kötődése ahhoz az épülethez. Én is oda jártam úszni, a hugom ott tanult meg úszni, tehát rengeteg-rengeteg gyerek és felnőtt járt oda, ráadásul ez egy, ez, egy, ez egy jó hely volt úgymond gyógyászati szempontból is, amíg ugye kaptam a széchenyi a gyógyvizet, de mindegy, hát most ezek, ezeket az érzelmi húrokat ilyenkor váltásfékom, ma nagyon könnyű pengezni. Tehát én hogy mondjam, a, a politikai értelmét látom, a józanságot benne és, a, és az életrációját, azt meg egyáltalán nem. De hát, Jó, ahogy említettem, már bármi megtörténhet. Egy régebbi hír, de nem beszéltünk róla, hogy ö, miért szaporodtak meg a Megyeri út és a Váci út közötti ingatlan besorlás szerint önkormányzati tulajdonok közterület teljes kiépítéssel és megnyitással érdeklődők száma. Ahol ön arról beszélt, hogy óvatosan mert rémhír. Igen, igen, igen, igen. igen. Hát ez egy, hogy mondjam, ha van időnk, elmondom, igen. ez egy, egy olyan terület, itt a megyeri kertvárosnak a végében, ami több mint hát, mikor is épültek azok a házak. Na, de maradjunk annyiba, hogy közel 30 éve, 20-30 éve a szabályozási terveken, az ingatlan nyilvántartásban, és minden tekintetben útként szerepel. A magasabb rendű jogszabályokban, a főváros települőszerkezeti tervében is útként szerepel, ugye, és az, a, az, az, a, az okoz tulajdonképpen problémát, hogy ami jogilag út, de egyébként nincs kiépítve, és ennek a jogilag útnak egy elég jelentős szakasza nincsen kiépítve, és az ott élő kertvárosi lakók ezt úgymond hát eltitkolni nem tudják, mert közterülete elhódították út funkciójából, vagy jogilag út funkciójából, és akkor el fásítva, meg ott van egy ilyen kis részben önkormányzati támogatással, részben magánerővel megépített kis játszótér, és ez az ott élő lakók ezt továbbra is szeretnék, hogyha ez nem, épülne meg útként, hanem továbbra is ez a természetközi állapot maradna ott a saját kis ingatlanik mellett, és ugye most jelenleg folyik a, a Megyer Kertváros szabályozási terve, és ennek ugye a teljes nyilvános dokumentációja fön van a honlapon is elérhető, amiből egyébként ugyanúgy, ahogy eddig 20-30 éve mindig is útként szerepel, és akkor ezt meglátva valaki most, kevési hozzáértésből adódóan, vagy, vagy inkább azt mondani, hogy megspórolva az információ szerzélt, elkezdte a terjeszteni, hogy hát az önkormányzat itt el akarja menni ezt a kis zöldet, a játszóteret beszántjuk és akkor majd ott utat fogunk építeni, és ott fog dübörögni a Megyeri út és a Báci út között a félvárosnak a forgalmas, és kicsit sarkival természetesen. És azért Gondoltam, hogy megelőzendő még mielőtt már Már fog, időpontot akartak foglalni valamelyik iskolából, hogy lakossági fórumot hívnak össze, hogy a tiltakozás a szervezé. Holott ugye a, a, egy útból, és ezt írtam is egy levelezésben, egy, egy utólag érdeklődőnek, hogy, hogy egy, az, hogy valami jogilag út, és a teleknyilvántartásban is egyébként a szabályozási szervekön útként szerepel, abból fizikailag csak akkor lesz út, hogyha azt valaki megépíti, és az önkormányzatnak nincsen semmilyen, a is az általam és 7-10 évre előre gondolkodó tervekben, vagy előkészítés alatt álló projektekben nincs arról szó, hogy ott ezt az utat mi meg akarnánk építeni. Minek költsünk pénzt arra, amit okay. egyébként az ott élők nem akarnak. Ez a legjobb megoldás egyébként. És illetve van egy másik, ami egyébként ennek a rémhírnek az alapját adhatta, hogy a Váci út mentén e, értékesítette az önkormányzat egy tavaly az egyik volt laktanyai épületet, és ennek a laktanyai épületnek a megközelítéséhez kell egy pici bekötő utat építeni a Váci út felől, e, azért, hogy ezt teheket meg tudja közelíteni, és attól féltek, hogy akkor majd ennek a vállalkozónak mi, mint önkormányzat kötelezően előírjuk, hogy akkor a teljes hiányzó utca szakasznál építse meg, ami nyilvánvalóan szintén non mert azért Magyarország még mindig jogállam, tehát csak és kizárólag olyan műszaki megvalósítást, beruházást lehet egy ilyen településrendezési szerződésben előírni a vállalkozó számára, ami közvetlenül összefügg az ő a fejlesztésével, és ez az útszakasz ezen jóval túlmegy. Tehát, hogyha mi, nekünk eszünkbe jött volna egyébként egy csúnya szóval bencsarolni a vállalkozót, hogy már pedig csak is akkor, hogyha, akkor ő joggal mehetett volna bármilyen jogi. Fórumra. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel a, ezzel a, a poszttal, meg az Újpesti naplóban megjelent kis híradással, meg egyébként a közvetlen kommunikációval eh, sikerült a kedélyeket megmutatni. Mi adreszkód szombaton? mi lesz? Jézus, Józ, Jézus! 12. Újpesti Jótékonysági Polgári Váló. Ja ja, ja, ja, ja ja, jó. A sok, a sok dologból nem tudtam, hogy hogy éppen micsoda, hát ez egy ilyen könnyet báli, nem a, nem a smokingos báli, de azért nem is a farmeros, laza inges. Tehát ez egy ilyen öltönyös, ö, estényi kosztümös. Segít abban, hogy nagy Károlyi gróf, Károlyi László újpest díszpolgára, ő egy Magyarországon élő arisztokrata? Igen, a Károlyi családnak a, a, a, a, a még hál' Istennek élő leszámot, hogy nagyon sokáig éltek külföldön. De utána egy olyan 10, talán 10-12 éve, 12-15 éve, most nem tudom pontosan, visszatelepültek Magyarországra, és a, a Fóti Gyermekvárosban ugyan Károlyi Kastély volt, ugye ott most ez a gyerekváros, vagy hát gyermekvédelmi intézmény működik, annak a kastélynak egy részében, egy szárnyában kaptak vissza egy. egy, egy épület részt, amiben ők ott laknak. Én, nekem volt szerencsém, egyszer meghívtam magukhoz vendégségben, meg voltam egyszer, ott részt vettem egy programon is, egy hihetetlen, hihetetlen erekéket is, és a család még megmaradt gyűjteményéből, tehát mintha az ember egy múzeumban járna, tehát egészen fantasztikus, és szerencsére Eddig talán egyetlen egy alkalommal, amikor a golfur úr balesetet szenvedett, akkor nem tudsz jönni, de mindig el szoktak jönni erre a bára a felesége. A bál jótékonyság és az újpesti tűzoltóságot támogatják az újpesti tűzoltóság egyébként milyen alapodóan? Hát az újpesti tűzoltóság, ugye én szerintem ismernek engem, hogy én sosem vagyok elégedett, Áldásul az újpesti tűzoltóság ugye nem is önkormányzati fenntartású... Úgy úgymond, hanem a katasztrófavédelem alá tartozik, ráadásul 4. és 15. kerületi ha egészen hivatalosan akarom megnevezni, tehát a szomszéd kerületet is, sőt itt az agglomerációs településeket is ellátja, hogyha baj van. Az épület folyamatos karbantartás alatt van, a műszaki felszerelésük, én egyébként úgy tudom, hogy az viszonylag jó, nemrég kaptak egy új szerkocsit, ha ezt így hívják. Úgy, hogy úgy, úgy, is, úgy, is, úgy, illetve, jó. Vár egy pillanat, a, a, valaki lehet, hogy kérdezni szeretne. Nem. Jó reggelt! Háló, tisztelettel üdvözlöm, jó napot kívánok! Ha jól látom egy céget, egy alapítványt hívtam. Nem, Ak nem, nem, nem, nem, akkor nem tapasztalta jó. Parancsoljon? Nem parancsolnék. ön nem egy céget hívott, hanem egy rádioműsorban telefonált be. Én kérek elnézést, akkor téves hívás. Viszont hallásra? Viszont hallásra. Lehet, hogy a jótékonyság nem a kapcsolatban volt egy ilyen össze, olyan... egy ilyen é túli összeborulás. Nem, nem, bocsánat. Nem. Igen, én, én ma olyan formában vagyok, hogy az összes félmodat benne marad, hogy... De ha már így ez a telefon befutott, akkor két további dolog kapcsán érdeklődnék. Az egyikkel nem nagyon tudok mit kezdeni, de Magyarország hosszú írás jelent meg az Újpesti Városházáról, amelyen van egy vörös csillag, és nem sikerült rájönnöm, hogy most ezt onnan el kéne tüntetni, vagy nem kéne eltüntetni, vagy hogy most azon kívül, hogy ott van, és ezt megírták, és hosszan írtak a Városházáról, gondolom, ő is olvast, hogy akkor most mi a teendő. ő rájött? Hát ugye a, a, a teljes helyzet az az, ugye itt, amit korábban is beszéltünk már, múl sorban, itt Újpesten nagyon komoly helytörténeti és városvédő munka zajlik, nagyon büszkék vagyunk ezekre a szervezetekre, illetve a benne dolgozó civil Újpesti barátainkra, és ők nagyon komoly nyomozást folytattak annak kapcsán, hogy. hogy hogy mi hogyan is nézett ki, hogy azt tudjuk, hogy 60, huha, most 67-ben talán, tehát 1967-ben került rá az akkori Fővárosi Tanács által elfogadott Budapest címer, amely a korábbi fővárosi címernek egy lebutított és vöröscsillaggal úgymond idézőjelben díszített mintája volt, azt az 67-ben talán akkor tették föl ide a, a Városháza homlokzatára és abban szerepel a vöröstilag, és korábban a képviselőtestületen is ez már szóba került, hogy akkor ezt le onnan, akkor az én előterjesztésemre a képviselőtestület azt a határozatot fogadta el, hogy akkor próbáljunk kutató munkát végezni arra, hogy akkor milyen volt az eredeti homlokzat, és akkor állítsuk vissza az eredeti homlokzatot, vagy legalábbis a homlokzatnak azt a részét, ahol ezek a címerhelyek vannak. Egyébként, ha jól emlékszem, összesen hat ilyen címerhely van a városháza homlokzatán, és ebből a kettőben van elhelyezve címer, a több az úgymond üres, és ebből a kettőből az egyikben Újpest a horgony, tehát Újpest címerének a horgonya szerepel, a másikban pedig ez az omonózus budapesti, akkori budapesti címer a vörös Na most ennek a kutatómunkának az eredménye az lett, hogy kitelt értelmű dokumentumokat, eredeti terve, azokat nem sikerült fellelni. Az első érte, értelmezhető fotó az 1919-ből a tanácsköztársaság idején, amikor itt vonultak a, a városháza előtt, a, a, akkor az a, az a legrégebbi felelhető fotó. Azon amennyiben jól kivehető, akkor üres ez a címerhely, és van két lap az 1920-as évekből, az a helyi történeti megvan, nevennek van, amely, amelyen szintén látható, hogy a két címerhely üres, de ugye 1910-ben 10 óta, tehát 1910 ben amikor megépült a, a, a városháza, akkor a, a, abból a korból nincsen hitelvérbenlő dokumentumunk. Tehát nem tudjuk, hogy mi a teendő, ugye az épület az műemléki védelem alatt áll, tehát hogyha hozzá akarnánk nyúlni, akkor engedélyeket kellene kérni, itt viccesen már fölmerült, hogy hát mi van, hogyha egyszer egy ilyen kocsi véletlenül, ugye pont neki megy a homlokzatnak, és akkor eltűnt, nem tudom mi a teendő. Jogilag ez egy nagyon hosszú procedúra, és nem is biztos, hogy Alá tudjuk támasztani dokumentumokkal egy, egy ilyen műemléki eljárás, ha ez most megsérül, meg baletszetes, és akkor ilyen kurucos magyar trükkkel eltávolítja az ember, persze az lehetséges. Bocsánatot kérek érte, de nem a legfontosabb feladatok közé soroltam, amikor... amikor... Azt kérdezem, hogy egyszer már volt róla szó, akkor nem dölt el teljesen a sorsa, de azóta eldölt. Ez ugye nem más, mint a káposztásmegyeri székely kapunak a sorsa. Mondjon rá, a két mondatot legyen szűrűs. Hát nem nevezzük ne, ne székely kapunak. Tudom, hogy a, a, a köznyelv az ennek... E, Itt van az idézőjel, bet... csak nem érzékel. Igen, igen, az idézőjel szó, élőszóban nehéz hallani. E, ennek semmit megné a Ez két... E, lakótelepi házat kötő, összekötő, ilyen négy e, lábon álló kapuzat volt tulajdonképpen. Egy ilyen építészeti e, valami, előzést, ennek lehet, hogy van valami stílusa, vagy ilyen, de ezt én most nem fogom itteni, helyesen idézni. E, jogilag teljesen rendezetlen volt a sors, hogy a lábak köztölelentten álltak, de a házakhoz támaszkodott a két vége. A tulajdonjog miatt a, a, a telekönyvben nem szerepel, tehát sem a házaknak a nyilvántartásában, sem a közvetlen nyilvántartásban nem szerepel, tehát ez úgy épült fel tudjuk, hogy hogyan hogy mentek a dolgok, hogy egyszerűen azt csak oda rakták, de nem papírozták le, így senki nem gondolta magáénak ezt a feladatot, és a hosszú évek alatt ez töntre ment. Olyannyira, hogy életveszélyessé vált, és le kellett bontani. Ugye volt egy dilemma, hogy akkor ezt próbáljuk-e meg felújítani, de a statikai vélemény azt mondta, hogy ezt felújítani csak úgy lehet, hogy teljesen lebontjuk és újraépítjük. Jelen pillanatban az a döntés született, hogy az életveszélyt meg kell szüntetni, lebontjuk, az oszlopokat, ott hagyjuk, és akkor a későbbiekben el lehet dönteni, hogy akkor ezzel mi legyen. De az Alapos Uvrezki Dávid azt is feltüntette, hogy ehhez lazán kapcsolódik, de kiderült, hogy csiszentje, hogy jó voltából a közeljövőben egy valódi székékék Egy valódi székékék Igen, a testő településünk felajánlotta, hogy ők elkészítenek. Egy, egy ilyen székelykaput azt, amit nekünk ajándékoznak, és ezt a, a homoktövis utcai parkban szeretnénk, aminek a megújítás és felújítása az tervbe van véve, és szerintem idén tavasszal is tudjuk kezdeni, hogyha a, a tervek azok jóváhagyásra kerülnek, és akkor annak a parknak a, a szélén, ott a körforgalomnál lenne egy kis terecske kialakítva, ahol ezt a székelykaput felállítanánk. Reményeink szerint ezt A Göncárpád megálló az nem Újpest területén van, így arról nem kell beszélnünk. Azt kérdezem Öntől, hogy van-e bármilyen gondolata itt az elmúlt két nap, két különböző okból való leállása kapcsán. Ez a kettes metró, ugye tegnap ütköztek, ma volt egy sérülés reggel 6 óra után, valaki valahogy a bágányok közések került. Hát mind a kettő sajnálatos pláne, ahol személyisérülés történik. A metróüzem, a, a, metro üzem, a vasút üzem, az egy veszélyes üzem, tehát abban, és egy műszaki dolog, ugye én mérnöként, hát és a közlekedés lehet, hogy ezt egy kicsit racionálisabban látom, mint mondjuk, mondjuk, mondjuk egy, egy humán működő ember. Minden ilyen műszaki anomália az probléma, nyilván az üzemeltetésnek a feladata az, hogy ezeket mérsékelje vagy lehetőség szerint megszüntesse, vagy a lehetőségét is kizárja, sajnos ez, ez, ez ilyen. Dugó díja. mi a helyzet? Az való ül, vagy az, az, az napi hmm. le van véve, vagy, vagy mi a helyzet ezzel? Húha. pedig pont most a, egy pár hónapja olvastam ezzel a kapcsolatban valamilyen anyagot, meg igást, az biztos, hogy a négyes meg, de, de, de, de, de, de. Igen, a négyes metró EUS támogatásához elő volt írva, hogy be kell vezetni a dugódiát, de azt hiszem valami halasztást vagy, vagy Jó, ne, nem akarabb, hogy... én szerintem előbb-utóbb elkerülhetetlen, de nyilván ezt most megkérdezte a kampányidőszakban, én meg már valamit mondtam rá, tehát újabb gumicsantot fogunk tudni dobni de, valakinek, de... aki hallgatja a műsort. Akkor, amikor ön levezeti az állampolgári esküt, mint ma, akkor valójában ugye. egy milyen eljárást szerebre? Kikről van szó? Erről már volt szó más esetén is, talán akkor Bácskai János beszélt, nem vagy benne biztos, önnel erről még akkor azt hiszem nem beszéltem, mert ugye nem az első eset. Hát ugye az állampolgársági, ugye a legtöbbben az egyszerűsített, azaz a könnyített állampolgársági eljárásban kapják most már a magyar állampolgárságot, ugye ez, amit a parlament 2010-ben megalkotott, tehát ugye akik korábban Magyarország, a Nagy-Magyarország területén éltek, vagy, vagy a, a, a rokonaik, stb. stb. a törvényt nem akarom most ide idézni, ők egy eljárásban folyamodhatnak. Ez egy hatósági eljárás, tehát ezt a hivatalok végzik, de a végén mondjuk egy ilyen protokolláris dolog, amikor, amikor az esküt, az állampolgársági esküt úgymond leteszik az új állampolgárok, ezt a polgármestert celebrálja, tehát ez egy rövid, kis maga az esküve, elhangzik, egy kis, egy kis beszéd, egy néhány perces valami, és, és akkor, persze ez, ez, ez, ez mindenhol más, mert valahol e, ritkában tartanak, de nagyobb eseményként könyvelik el, itt nálunk viszonylag sűrűn viszonylag van, mert a mi anyakönyv hivatalunk az, és annak vezetője, az a, a kormányhivatal, vagy a minisztérium illetékesével viszonylag jó szakmai kapcsolatban van, ugye a kolléganő egy tanít is a Közszolgálati Egyetemen, úgyhogy úgy, ezért nálunk szoktak ilyen rendkívüli eskük is lenni, hogyha vannak valamilyen államérdekből állam fontos eskük, akkor azokat, azoknak egy nagy részét itt szoktuk tartani. Köszönöm a felvilágosítást, egy-hét múlva folytatjuk innen. Úgy legyen, szép napot mindenkinek. Vintermantál Zsoltot hallották, Újpest polgármesterőt. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Van 5 perc az akármire. 061 489 099 és 06 egy. Holnap ugye kemény nap van, Filipov, Novracsics, Karácsony, Bácskai Dobrev. Az nem lesz be telefonálós nap. Kívánok. Aron gondolkodom, hogy vajon mikor jön az a pont a az tönihetében, hogy sem tudjuk fogalmazni, hogy akár az anyagi okokat is felrugva, a bácskaival megszűnessen a szerződést. Mert nem a báckaival van a szerződésünk. Önkormányzattal, de hát az önkormányzatnak, ugye, mint tudjuk, most a Bácska Jánosá vezetője. Akkor akkor fogom, a polgármester, akkor, aki akkor hagyunk reggel, délben, délután, este, éjjelén Szeretném azt megkérdezni Öntől, hogy amiről a 444.hu írt, amiről a magyar nemzet írt, arra, arról tudott volna írni a február másodikai beszélgetés nélkül? Nem tudott volna. Ezt öntárta ön fel, Önre is hivatkozik a civil rádióra. Akkor pedig, akkor is pedig, neki. Akkor pedig mi a kérdés? A kérdés az, hogy ezt az a ha fogom... állandó hadogságát ha fogom... meg hazudik. Elnézést, azt kérdezem, hogy ha én, én fogom megbuktatni a bácskait, akkor elégedett lesz? Akkor nagyon. Akkor nagyon. Az elmúlt másfél percet az emberi jóindulat szponzoráltat. Stratégiai és intézmény vagyok, akkor nem biztos, hogy visszautasítom ezt a jelzést. Megérkeztem. Itt vagyok. Mi is a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Lát? Lehet... Azt állítja őszintén, anélkül, hogy hazudna, mint egy politikus, hogy ott, ahol ön van, ott tényleg 10 óra van? Ez így van. Sőt, akkor a havazás van, jó, nem, az, az, az... Úgy érzem magam, mint a Delta a, a bevezető. Igen, de Ö... vigyázom, mert azt, azt például ezt elmondaná a lányomnak, vagy valaki múltkor mondta, hogy Delta az micsoda. És mondtam, hogy Kudlik Júlia mondta, rendben van, az kicsoda. És akkor előbb-utóbb úgy éreztem magamat, mint hogyha én egy élőle bonyolításos lennék, akivel pénz lerovása nélkül lehet beszélgetni, de így megnyitja az utat a múlt felé. De hát a havazás az ugye nem változtat a, a zónál, de akkor ő már jóskán benne áll a napban, vagy jobban, mint itt Budapesten, mert van? Hát most próbálunk a hargétán átkelni, hogy bejegyünk Fékely De ez azt jelenti, hogy az, azt az utat, amit egy végtében akartak megtenni, azt nem tették, mert vagy ezt megtettük. Meg megtettük? Megtettük, megtettük, lefeküdtünk aludni, és a polgármester várményeket egy találkozóra a délelőtt, és oda igyekszünk, csak a havazás ez még a, a székely hegyi világot is jobban meglepte, ami egy szaka megérkezett, amire számítottak, mert tényleg nagyon nagy hó van, és nagyon nagy hóesés. A ön milyen magasabb van, mert itt is esik, de itt eső esik. Hát igazából az a csiki medence, ahogy az ember, az a csiki medence, az olyan, olyan 700 méter átlagos magassággal bírja 6 és 700 méter közötti átlagos magassággal bír, a Hargita tolvajosságon áll nem egészen 1000 méter, 980 talán, fölmegyünk. Tehát ez egy kicsit olyan, mint hogyha a, a Börzsönynek, vagy a Mátrának, vagy a Büknek a fölső harmadában lennénk magasságban, tengerszint felett. És az addig létező hóra esik rá a hó, vagy ez egy új hó? Hát itt most annyira fehér minden, hogy... Ö... De nem lehet egész pontosan megállapítani, de volt hó, mert az útszélén vannak összekotort buckák, amelyek azt mutatják, hogy azért itt itt azért a téltábolnak jártam a múlt héten. Medve? Nem volt medve még eddig, és a helyi kollégák is azt mondták, hogy egyelőre nincsen medve, bár egy nagyon érdekes történet, biztosan a hallgatók közül is nagyon sokan ismerik, a Máté Bence, az nagyon híres magyar természetfotós, aki a National Geographicnak és számtalan más európai és világhíres magazinnak természetfotósa és több díjat is nyert természetfotó kategóriában. Ő most már azzal keresi a kenyerét, hogy hát idézőjelben megpróbálja konzumálni a tudását, és a világ leg érdekesebb pontjain, ahol érdekes állatfotózásra nyílik lehetőség, ilyen leseket épít, és ezeket a leseket kiadja bérbe azoknak az hozzá hozzáképest kocafotósoknak, akik szeretnének oda menni, és hasonlóan jó fotókat Igen. készíteni az állatoknak az intim világáról. Most itt csinált Dusnácsültő mellett is egy ilyen, ilyen medvelest, ahova oda csábították élelemmel a medvéket, és az, a Gyakorlatilag te lehetett fizetni, és föl lehetett menni. Viszont nem ért túl sokáig ez a kaland, mert a székhelyek éltek a gyanúpára, hogy folyamatosan etetik az ő hegyoldalukban a medvét. Akkor az a nem kevés medve, amelyik amúgy is ott a környéken él, az tovább viszi a hírt, és nem kevesebb lesz belőlük, hanem még több, hogy itt van egy etetési helyszín, és a rossz nyelvek arról beszélnek, hogy a helyi székhelyek egy éjszaka tönkretették a, a medvelest, és azóta ez a turista szenzáció, vagy idegenforgalmi csáberő, csáberő itt Tusnácsfürdön megszűnt, és innentől fogva nem lehet kapitális medvéket nézni a, a medvelesen keresztül. Itt kiderült, hogy ez az út Mi... célja, bár nagy valószínűséggel kiszámítható volt, hogy egyébként se ez lett volna. Mi az út célja? Ö... Találkozó a Székely-Ödvárhelyi polgármester, Székely-Ödvárhelyi polgármesterrel. Illetve a kerületből, a kerületből a civil egyesületeknek a téli túrája van kint itt most Tusnát és a, majd ugye a Tusnács a 18. kerületnek és ilyenkor egyszer-egyszer mondjuk minden második vagy harmadik évben én is elszoktam látogatni egy vagy két napra hozzájuk, de mondom, most konkrétan a udvarhelyi polgármesterrel van egy érdekes beszélgetés, egy légi kapcsolatnak a, a, az előkerülése, hogy fel. Még mielőtt erről el a szót el, el, el, el csak úgy anpasszan, hogy azért véletlenül az autóban van egy síléc? Nem, most nincsen, nincsen, nincsen. az, az majd csak a bakoncs van itt, meg a, meg a sisakon, de hát ez még sajnos nem ma lesz, hanem talán holnap délután, vagy szombaton. Tehát, a, világ, még, tehát a Székely van a helyi való beszélgetés célja, múltja jelene jövője. Az az érdekes, hogy nálunk a második világháborúban a teljes Veszentőrinc megyei jogúvárosnak az összes olyan iratanyaga elveszett amelyik a testületi üléseket, a jegyzőkönyveket, a bizottságüléseknek a tartalmát, jegyzőkönyvét tartalmazta. És egy érdekes kutatás folyamán kiderült az, hogy a 18. kerületnek, és lett egész pontosan peszrem megyei városnak, és Székely udvarhelynek a két világháború között testvérvárosi kapcsolata volt. Ezekből, ezek ilyen sajtó cikkekből derültek ki, abból is három az, ami jelen pillanatban megtalálható. És a másik nagyon érdekes dolog, hogy persze Zörinc megyei város aljegyzője volt az, akit a 18. kerület, amikor vissza visszacsapolták Magyarországhoz, és a közigazgatásban kellett olyan újabb szakértelemmel rendelkező embereket delegálni a visszacsatolt területeknek a különböző közigazgatási pontjai, akkor a 18. kelet aljegyzőjel, mint egy testvérvárosi gesztusképpen kiköltözött, és ő lett az adóügyi tanácsos, ma inkább azt mondanánk, hogy, hogy gazdasági vezetője a, a visszatért székely udvarhely városának. Ez azt jelenti, hogy egy elég erős intenzív kulturális és társadalmi kapcsolat lehetett, Persze Körinc megyei város, és és, és ennek az, együtt, az emlékezet az teljesen megszűnt és... a papírokkal együtt, tehát ez most derült ki? Teljesen, teljesen megszűnt, és én magam részben picit is magam, mert én magam semmilyen ilyen korábbi emléket nem találtam. Nem de lehet, ezek szerint ezt onnan teljesen, sem emlegették. Találtak. Jó, de ők sem emlegették föl. Onnan volt. Ők sem, ők sem nagyon találtak, teljesen véletlenül kezdődött. Találtak egy régi Pessentőlint, megy egy város címet. Helyen, és ebből kezdődött a visszafejtés, hogy vajon mégis milyen kapcsolatok lehetnek. És azért, azért is beszélgetünk, vagy találkozunk, hogy megpróbáljuk a levéltári adatokat, illetve azokat az információkat összegyűjteni, hogy hát, hogyha náluk nem kevésbé zivataros történelmi körülmények között több maradt meg azokból az iratokból, mint ami nálunk a 18. kerületben a, a két város kapcsolatára. és ez, ez, ez tényleg azért nagyon érdekes, mert mert több száz évvel ezelőtti okiratokat is lehet találni, még akár a 18. kerületnek is száz évvel korábbi iratai megtalálhatóak, de az, az abszolút nem található meg, és erre, erre vonatkozóan semmilyen információ nincs. Talán annyi, hogy ugye dr. Baló Géza, aki Pesz-Szentőrinc megyei város polgármestere volt a második világháború előtti időszakban, illetve a második világháború kezdeti időszakában, ő erdélyi székely származású volt, onnan került 18 után Magyarországra jegyzőként, és a, a, amikor még község volt veszentlőrinc, akkor a, a, mint községnek ő volt a jegyzője, és aztán utána az önálló városa nyilvánításnak a, az előkészítése folyamán neki nagyon nagy segítséget nyújtott a, a koraberi jogi tapasztalata, és amikor Sikerült 1936. január 1-ével Peszent várossá válni, akkor, akkor ez volt az az időpillanat, amikor annyira ö, megörültek, és annyira kompetens vezetőnek tartották a Peszent hogy szinte közfelkiáltással jegyzőből polgármesteré választották őt. És ő erdény származású volt, és ebből gondoljuk azt, hogy ez a kapcsolat valahonnan innen származhatott. Jó, de ez azt is jelenti, hogy a akkor a, valamilyen módon ezt helyreállítják? Hát most egyelőre, egyelőre azt próbáljuk ö, megnézni, és abban próbálunk egy pici kis ö, támpontot szerezni, hogy a saját kerületi, helytörténeti ö, múzeumunk számára ö, valamilyen ö, információval, kapcsolattal, rendelkező embereket próbáljunk itt felkutatni Székely Urván helyen és aztán utána megpróbáljuk ezt a, ennek a történetét leírni. Ezt, az értem, azt, hogy én, ezt értem, de utána kiásták Tróját, és kiderül, hogy tényleg ott vannak a rómjai, akkor az a kérdés, hogy ülje építik-e? Valamiféle új mindenféleképpen én azt gondolom, hogy, hogy szeretnek nekünk nagyon sok erdélyi kapcsolatunk van. Ezek közül kulturális, gazdasági jellegű, ugye Hargita megyével partner megyei vagy partnervárosi kapcsolatunk van. Elsősorban ez egy gazdasági jellegű, abban próbálunk számukra segíteni, hogy székely lehessen repülőteret építeni, ebben segítünk nekik, tehát nekünk a megyével is van egy kapcsolatunk, aztán Tusnáthűrdővárosával már tavaly júniusban ünnepeltük a, a, a két évtizedes aláírását a, a testvérvárosi megállapodásnak, aztán a szorvány területeken, Kalotaszeg környékén Körösfővel van testvérvárosi kapcsolat a 18. kerületnek, és ezek általában mind valamilyen tartalomhoz köthetőnek, tehát ezek nem úgy vannak, hogy van egy partnervárosi vagy testvérvárosi kapcsolat, és az úgy önmagában létezik, hanem általában mindig van egy tartalom, és a tartalmat pecsételjük meg utána partner- vagy testérvárosi kapcsolattal az összes, az összes ilyen kapcsolatunk esetében. És hát ezért gondolom, ezért gondolom azt, hogy érdemes lenne felvenni a, a, a beszélgetés fonalát és megnézni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon régóta fennálló kapcsolat, és szerintem ez teljesen elfelejtődött. És nagyon érdekes, hogy ennek a kutatásnak a kapcsán kiderült egy másik településsel is testérvárosi kapcsolata volt a korának a Lőrincen, ez pedig a délvidéki Técső települése. És ez azért nagyon érdekes, mert hogy Técső ma nem önálló közösség, hanem, egy nagyobb Óbecsei önkormányzathoz tartozik, de a kerületi önkormányzatnak ugyan nincsen testvérvárosi kapcsolata, de ott van két nagyon kiváló ö, a magyar ö, kultúrát, illetve a délvidéki ö, magyar néprajzot és hagyományokat őrző egyesület, a Petőfi kör, és ö, ezekkel fönntartott kapcsolat következtében nekünk a kerületnek, illetve a a Vörös Árpád által fényjelzett téblábtánccsoportnak Técsővel nagyon kiváló kapcsolatban van, és mi többször vendéglát, vendégül láttuk a, a, a Técsői gyerekeket különböző téblábtáncversenyeken, fesztiválokon, ami azért is érdekes, hogy a, a történelem milyen furcsaságokat képes előállítani, és ezt mi úgy tettük, hogy, hogy nem is tudtuk azt, hogy egyébként Técsővel a, az elődeinknek testvérvárosi megállapodása van. Ennek lesz ellenére. No, nem vigyázz, többet lesz külföldön, mint itthon. <gül> hát azért mindenhova én nem szoktam elmenni. Azért de mindenhova nem, de a, a testvérvárosokba, és akkor most mehet egy kicsit hát ahhoz <gül> képest dél-nyugatra, vagy az merre felé vagy, vagy észak nyugatra de az egészen délen van, az egészen délen van, ez egészen délen van. A gyakorlatilag Ticső az a mai Szerbia területén... Ja, most arra gondoltam, hogy ahol délre, most, most van, majdnem. ahhoz képest, merre van. Tehát ahol most van, ahhoz képest. Ahol, ahol most vagyok, ahhoz az képest. Észak-Turkia, vagy Délnyugat? Délnyugatra van, de dél inkább is? nyugat, mint Délnyugat. Igen, ezt akartam. Ö, hát Técső, igen. Hát Técső az a Délvidéken van, ez pedig, ez a, pedig a kárpás medencének a keleti medencéjében van. Ö, Teljesen keleten van. Én nem gondolnék most innen hazaurani. de azt kérdezem, hogy mi az a táborozás, amit civilek kapcsán említett, és akiket szintén meglátogat, és akik talán sielni vannak ott, a, Minden évben hagyományosan a, a kerületi önkormányzat segítségével a civilek pályázhatnak a civil alapba és a, ők szerveznek ö, ö, minden időszakban, főleg, ö, ugye, Messzebbről kezdem. Az önkormányzatunk igen szíres körül támogatja a különböző civil szervezeteket, iskolákat, önálló szerveződéseket, hogy ha van idejük, akkor, akkor jöjjenek ki, és vegyenek részt valamilyen néptalizi vonatkozású szakmát, sport táborozáson tusnát És ennek keretében minden évben ö, ö, szoktak kijönni ö, ide a, a gyermekeink, a kiválóságok tábora, most már két autóbusz minden, minden egyes esztendőben. Ö, az idei esztendőben ezen kívül ö, azok az iskolák, akik ö, valamilyen jubileumot ünnepelnek, most a Gulner iskola fog a két hét múlva kijönni egy autóbuszni diákkal egy ilyen téli pihenésre, akkor itt lehetőségük van arra, hogy a helyi iskolásokkal találkozzanak, aztán kézműves foglalkozás, lovas számozás, olyan, olyan dolgok, amiket, amiket Magyarországon, illetve Budapesten már részben az időjárás, részben az organizáció miatt egy városi gyermek abszolút nem élhet meg, vagy, vagy csak a, a, a mesékben, meg a, meg a filmeken láthatott. Ezeknek az élményeknek az átadása a fő cél, és ugye ezek közül az egyik tábor az most éppen most van kint itt a... A, a, a kerületi önkéntesek a gyülekezethez kapcsolódó különböző felekezetű gyülekezetekhez kapcsolódó volt erről szó, a... hogy ott ugye szó is érte az elejét, mert Papcsák Ferenc emlékeim szerint vásárolt egy házat, amit hát nem ő, hanem az önkormányzat vásárolt, amit ilyen célra is felhasználtak, vagy elsősorban, bár ezt vitatták. Ez, ahol ők vannak a, a mostani érintettek, ez egy bérlemény, vagy ez az önkormányzat tulajdonak nem, nem, nem, nem, nincs az önkormányzatnak tulajdonat. Bár azért azt, ö, azt el kell mondani, hogy, hogy nagyon, ö, nagyon sokszor gondolkodtunk azon, hogy, hogy mivel tényleg nagyon, ö, nagyon sokszor a, a testvértelepülése szokott ö, részben önkormányzati segítséggel, egy pici ö, résztvevői ö, önrészsel ö, csapat érkezni, hogy ö, nagyon fontos volna az, hogy hogy legyen itt saját tulajdon, de mindig arra a megoldásra is arra a végeredményre jutottunk, hogy, hogy igazából, ahol egy nagyon-nagyon jó ajánlatnak kell lennie, hogy 80 kilométer távolságon az önkormányzat életbazdaságosan tudjon üzemeltetni. Bár megjegyzem, hogy nagyon sok önkormányzat, itt PostNet fürdőn is, illetve itt a Hargita környékén vannak kisebb-nagyobb vendégházai, akár fővárosi kerületekről beszélünk, akár, akár vidéki városokról, megyei városokról, akiknek van panziójuk van tulajdonok, amiket vendégházként üzemeltetnek. Ez, ez, ez pontosan azon a, a határmesdjén billeg, hogyha, hogy, hogyha van egy akidis ember, és van egy nagyon jó kapcsolattal rendelkező olyan helyi, aktor, akkor ez működhet jól, ha ilyen nincsen, akkor inkább inkább azt gondolom, hogy ez kudarcos történet, mint sikeres történet. Egy, egy turnos hány 800 ember. 80 km, mert 80 km 80 kilométer távolságban nem lehet ezt a ezt a dolgot észszerűen fönntartani, akkor ha nincsen, nincsen olyan ember, aki helyben ezt szívből léle kell csináln. Egy turnos hány ember. Ilyen Hát ez, ez, mind, ez mindig attól függ, hogy pontosan hogyan töltik fel. Általában egy autóbusznyi ember szokott lenni. Jól tudom, hogy van autóbusz 20 személyes is, meg 50 személyes is. Ez olyan, ezek olyan 40 és 50 fő közötti létszámmal szoktak kijönni. Ezek a, ezek a általában erre vannak beállva. A, a helyi szervezetek ezt tudják is időről időre. Tehát két évvel ezelőtt a, a helyi művészeket... Művészek voltak kint ugyanígy, ugyanilyen formában. Aztán sportolók voltak kint ugyanilyen formában. Most az egyház önkéntes segítői, illetve a hozzákapcsolódó körök vannak kint. Picit korábban az egyik egyesület volt kint, tehát szinte időről időre egyre többen jönnek és Talán ugye az az érdekessége, meg a picit plusz, mert ugye Erdélynek van egy reneszánsz, sokan járnak ide Erdélybe, sokan jönnek ide, sokan szeretnének egy picit megmerítkezni ebben a Magyarországtól 800 kilométer távolságban lévő, de azért jelentős számban magyarokat, szinte színmagyar területeket jelentő két megyébe, hogy a téli időszakban itt egészen más, egészen más világ uralkodik, mint, mint nálunk, mint Magyarországon. Tehát itt gyakorlatilag, itt gyakorlatilag az a telet, nem, ami, ami itt télen szinte természetes, azt a telet, azt, azt csak a szüleink elmondásából, vagy a nagyszüleink elmondásából is mehet. valaki talán öntől nem biztos, előzőleg is egy furcsa telefon futott bő. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Pár Sándor vagyok. Bocsánat, hallgatom itt a rádiót, és Técsőről van szó. Igen. Técsőről. Az nem délvidék. Técső, kárpátalja. egy csodálatos, szép, gyönyörű város, Tiszapartja mellett. Csak ennyit szerettem volna Így van, bocsánat, én tévedtem, mert nem Técső, hanem, uh, hanem Óbecse. Én még nem voltam annyi előadjázatos. Óbecse, Bétervére. A Bétervére. Van. De mennyire úgy vannak így hallgatók? Van. Hát így van. Így van, így van, így van. Igen, mert, té igen, mert Técsőn, Técsőn református uh, liceummal van kapcsolata. Hát, a ugye a Técsőről van. mindig a keszthelyimre jutott az eszembe, a Técsői banda, és én nekem is valami azt sukta, hogy az máshol van, de van olyan pillanat, amikor Te, az ember... Teljes, teljes, teljesen, teljesen, teljesen, Köszönöm, hogy telefonált. pedig köszönöm szépen a rendelkezésre. állás. Okay. ez a telefon, emiatt most ne vegy el a zájai izét. ez pont úgy működik, ahogy működnie kell. Köszönöm szépen. Így van. Viszont hallásra... Önök hallották a 18. kere polgármesterét, és aki telefonált jól tette. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Én fél tízig itt maradok, az még 8 perc. Addig 061, 489, 0999, és 036771161. És egyben elmondom még azt is, hogy február 12-én, hétfő este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az akvárium volt lakájában Bakácsol, Filippóval, örökkel is valami. Balap 7-10-től Filipov, majd Navracsics, Karácsony, Bácskai, Dobrev, A.T.V. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Remélem a naphíreik között szerepel ma a Zalaegerszegi Közgyűlés hajnali határozata, vagy ma reggeli. Ugyanis tegnap ö, még azt szavazták meg, hogy nyilvánosságra hozzák az olasz jelentést. Ma reggel nyolckor összeíttad egy rendkívüli közgyűlést, és visszavonták az egész határozatot. Arra hivatkozva, hogy tegnap a Fideszes képviselőt el volt a kábulba. Bocsásson meg. Féljen, azért van olyan pillanat, amikor zavar van a szűrben. Hát ez igaz. Na de ilyet éjszaka megvilágosodtak, és rögtön... Jó útra tértek. Az, amiről köszönöm. ön beszél, annak van jelentősége. A Igen. égolvadás az így kezdődik. A tektonikus erőknek a mozgását... hogy az a földrajzra vagy a geológiára valatkozik, hogy a társadalomra, mások-mások figyelik. Nekem az árvózkosárból ennyi mondandom volt, de jól tett, hogy elmondta. Yeah, here gone, there, but I but that way, that way so serene, but I'll... A mai hír nincs benne. Én a mai hírt még nem találtam, de elküldik a mai hírt, ezt megkérdezem. Van még néhány perc. Hát ez volt a mai kefe Jancy. Ennyi fért Miska bácsi lemezes ládájába. My honor, I've said Nem győzöm hangoztatni, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogy aztán ezt ne hányják a szememről. És zárok azzal a lemezzel, amivel nyitottam. A mai műsor elkészítésében is Pogány Ádám volt a segítségemről, aki nagyon rendesen helytáll. De mit jelent az, hogy rendesen helytáll? Ezt ennél bűve, nem fejtem ki. 061 48 90 9 9 és már nem sokáig. Február 12-én, hétfőn este, fél nyolctól nagyon messzire jött ember. Bakács Filipov önök Akváriumklub volt lök el. Aki bújt, aki nem, rövidesen megyek. 30 és 40 nem mutatnak irántam érdeklődést, én elköszönök. <tos> Viszont